Анголон, Сержголон, Анжеліка Книга шоста Анжеліка та її кохання Частина перша Подорож Розділ 16 В усьому вимнаться руда дівчинка Ще сказати, незвичайно маленька особа І дуже нагадує матір обличчям і посмішкою Щоправда, рот у неї більший і не так бездоганно окреслений Але у вигині та виразності губ стільки подібності Ще незважаючи на її руду шевелюру та маленькі розкосі чорні очі, а у матері вони величезні та ясні, наче вода джерела, сумнівів бути не може. Це дочка Анжеліки, плоть від її плоті і від плоті іншого чоловіка. Чоловіка, якого Анжеліка, зітхаючи від пристрасті, взяла в свої обійми з таким же захопленим і важким обличчям, яке вона сама того не підозрюючи, явила йому того вечора на Голдборо. Стоячи за портьєрою, він бачив, як вона прокинулась і відразу схилилася до дитини. Його тоді обпалили ревнощі, тому що в світлі заходу сонця він побачив, що вона куди красивіша, ніж він думав. І ще тому, що запитав себе, риси якого коханця намагається вона відшукати в особі дівчинки, яка спить. І хоча до цього він збирався підійти до неї і зняти маску, він не міг зрушити з місця, бо між ними стала стіна. Він чув, як вона шепоче ніжні слова, як тихо й пристрасно розмовляє з дитиною. Ніколи вона так не поводилася з Флоримоном, його сином. І він дав їй піти, так і не відкрившись. Коли знову одягнувши маску і взявши секстант, Жофрей Депейрак вийшов на трап, він одразу побачив, що протестанти вже закінчили свої молитовні збори і покинули верхню палубу. Він відчув полегшення і водночас розчарування. Потім, запахнувши плащ, зібрався піднятися на капітанський місток, щоб за допомогою секстанта визначити координати судна. Але тут його зацікавила поведінка Мавра Абдули. Слуга-мароканець, який останні десять років прямував за ним як тінь, зважаючи на всі свої дії з його бажаннями, зараз, здавалося, зовсім не помічав його присутності. Він спирався на позолочені дерев'яні поручні біля засклених дверей особистих апартаментів капітана – і дивився прямо перед собою своїми величезними чорними очима. Незважаючи на його недбалу позу, Жофрей Пейрак, який звик розпізнавати душевні рухи людей його раси, одночасно пасивних і пристрасних, здогадався, що Абдула надзвичайно схвильований. Він чимось був схожий на звіра, що приготувався до стрибка. Його товсті губи тремтіли на темно-бронзовому обличчі. Помітивши, що господар спостерігає за ним, він, не подаючи вигляду, опустив очі, розслабився і набув того безпристрасного вигляду, який його суворо муштруючи вчили зберігати, коли він перебував в особистій охороні султана Мулея Ісмаїла. Один із найкрасивіших і найвлучніших стрільців у варти султана Марокко, він був подарований великому магу Джефа ель Халдуну, так звали графа Депейрака в Берберії, якого султан Марокко вшанував своєю дружбою. Потім він плавав із графом Депейраком багатьма морями. Кілька разів на день він варив своєму пану каву. Без якої той, звикнувши до цього напою, за роки проведені в Леванте вже не міг обходитися. Абдула спав біля його дверей або на підлозі біля його ліжка, скрізь слідував за ним по п'ятах із зарядженим і Безліч разів врятував життя великого мага під час битв, бурі та змов. «Я проведу тебе, хазяїне», – сказав він. Але йому було не по собі, тому що він з досвіду знав, що Джефа Ельхалдун здатний поглядом проникати у його думки. І справді, погляд господаря був спрямований туди, куди щойно дивився він сам. Чи зрозуміє Джефаель Халдун, що він, Абдула, там бачив, і що, незважаючи на навколишній холод, запалило в його крові левовий жар? Невже тобі так не терпиться прибути в Америку, Абдуло? запитав граф. Тут чи там яка різниця? похмуро пробурмотів мавр. Ляйляхіїлла Аллава, Мухамед Расулу Аллам. Витягнувши зі своєї джелаби маленький мішечок, він узяв звідти щіпку якоїсь білої речовини і помазав нею собі чоло і щоки. Резкатор спостерігав за ним. Звідки така меланхолія? Старий. І для чого цей карнавал? Білі зуби Мавра блиснули в посмішці. О, пане, ти дуже добрий. Ти звертаєшся до мене, як до рівного. Хай збереже мене Аллах від твоєї немилості. Якщо мені судилося загинути, я благаю його дарувати мені смерть від твоєї руки. Бо в Корані сказано якщо господар відрубає голову своєму рабові, той потрапить до раю. І, просвітлівши обличчям, Абдула пішов за своїм високоповажним господарем але замість того, щоб піднятися на місток, Рискатур спустився на кілька сходинок і вузьким настелом пішов на бак. Абдула здригнувся всім тілом, отже господар знову розгадав його думки. Він слідував за своїм паном. Зі змішаним почуттям нетерпіння та страху перед неминучим, бо тепер він знав його смерть близько. На баку протестантські жінки прали білизну. Їхні білі чепчики були схожі на зграю чайок, що скупчилися на вузькій смужці берега. Підійшовши до них ближче, Рискатор заходився відважувати поштиві поклони пані Маніго, пані Мерсело, старій Діві Тітонці Анні, чию ерудицію в галузі математики він уже встиг оцінити, лагідній Абігель, вона при цьому відразу ж залилася фарбою, і нарешті молодим дівчатам, які не посміли підняти на нього очі і виглядали точнісінько, як збентежені вихованки монастирського пансіону. Потім він пройшов до Гродщогли і, ставши до неї обличчям, почав робити вичислення по сонцю та своєму сектанту. Незабаром він відчув – за його спиною стоїть вона. Він обернувся. Збліднувши від зусилля, Анжеліка випалила. «Вчора я сказала вам страшні слова. Я так злякалася за мою дитину, що була сама не своя. Я хочу вибачитись перед вами». Вклонившись їй, він відповів – «Дякую вам за люб'язний вчинок» хоча в ньому немає жодної потреби. Вам підказало його почуття обов'язку, проте він не може стерти ваші вчорашні слова, які, втім, мали одну безперечну гідність. Вони, принаймні, були щирими. Повірте, я вас чудово зрозумів». Вона кинула на нього дивний погляд. У ньому були водночас і біль, і гнів. «Ви зовсім нічого не зрозуміли», – зітхнула вона, і опустила повіки, наче нескінченно втомилася. «Раніше вона ніколи так не ображалася», – подумав він. «Раніше вона зухвало дивилася навкруги, навіть коли їй було страшно. Зізнатися, цей помах вій дуже вражає. Але що за ним стоїть? Світське лицемірство чи гугенотська скромність? Як би там не було, одне в ній залишилося незмінним. Вона, як і раніше, випромінює здоров'я та силу, як сонце пашить жаром у літній день. І чорт забирай, у неї дуже гарні руки». Під його пронизливим поглядом Анжеліка терпіла пекельні муки. Їй хотілося заперечити йому, але ні час, ні місце не підходили до серйозної розмови. Жінки, що прали, дивились на них, матроси теж. Втім, ці завжди не зводили очей з капітана, коли він з'являвся на палубі. Декілька разів з самого ранку Анжеліка хотіла піти до нього і поговорити. Але її утримували змішані почуття гордості та страху. І зараз її знову паралізував страх. І вона зніяковіло потирала свої оголені для прання руки, які лагідно пригрівало сонце. «Дівчинка оговталася?» – спитав він. Вона свердно відповіла і вирішила, що їй краще піти і повернутися до своєї балії. «Ось так, таке життя, потрібно прати білизну. нічого не вдієш, якщо це жахне витонченого пана Депейрака», – розізлившись, казала собі Анжеліка. Може, бачачи її зараз, він зрозуміє, що їй набагато частіше доводилося займатися важкою роботою, ніж танцювати на балах при дворі. ще якщо чоловік хоче зберегти жінку в усій її красі та спокусливості і до того ж для себе одного, то йому слід хоч трохи постаратися, щоб її захистити. Він дав їй зрозуміти, що вони стали чужими одне одному. Можливо, настане день, коли вони стануть ворогами». Її дедалі більше дратувала його байдужа поблажливість, його прагнення принизити її. Якби їхня зустріч відбулася на березі, вона, напевно, постаралася б поїхати від нього подалі, щоб довести, що вона не з тих жінок, які чіпляються за чоловіка, якщо він їх відкидає. «На щастя, – казала вона собі, що сили розтираючи щіткою білизну, – ми плевемо на кораблі і не можемо втекти одне від одного». Вона страждала і в той же час була щаслива, адже він був тут, у плоті та крові. Бачити його, говорити з ним – це вже диво. Значить, будуть й інші чудеса. Підводячи очі, вона бачила його спину, його плечі, обтягнуті оксамитовим камзолом, перехоплену шкіряним поясом талію, срібну рукоять пістолета, що виглядала з кобури на боці. То був він. Ох, яка ж мука знати, що він так близько, і відчувати, що він так далеко. І все-таки біля його грудей я колись спала. В його обіймах стала жінкою. У Кандії, знаючи, хто я, він тримав мене за плечі і говорив зі мною з чарівною ніжністю. Але в Кандії я була іншою, не такою, як зараз. Як могла я чинити опір злу, яке завдало мені життя, яке завдав мені король? Він звинувачує мене в тому, що я ніби стала королівською коханкою. І під цим приводом зневажає і відкидає мене. А коли я боролася проти короля, він обіймав інших жінок. Я пам'ятаю, яка слава про нього йшла в Середземномор'ї. Він не дуже сумував за мною. А тепер я йому заважаю. Він теж вважав би за краще, щоб я померла насправді, коли в пустелі мене вкусила змія. Але я не хотіла вмирати. Не більше, ніж він. Тож у цьому ми схожі і ми були чоловіком та дружиною, з'єднаними назавжди в щасті та у прикрощах. Хоча нам і довелося розлучитися. Ні, неможливо, щоб усе це пішло без сліду, щоб наша любов не відродилася, якщо ми обоє живі. В неї почали боліти очі, так уважно вона на нього дивилася. Кожен його рух настільки хвилював її, що вона вся тремтіла. «Ви так трете білизно, що навіть збили піну», – проборчала пані Карер, яка ділила з нею балію. Анжеліка її не чула. Вона дивилася, як він піднімає секстант, повертає закрите маскою обличчя до горизонту і щось каже Боцманові. Ось він повернувся, знову підійшов до жінок і, підмівши палубу пером капелюха, вклонився їм з такою витонченістю, наче перед ним були придворні пані. Він звернувся до Абігель, але вона стояла надто далеко, щоб Анжеліка могла розібрати, про що вони говорять. До того ж їхні слова відносив вітер. Він невідривно дивився в очі Абігель, і та почервоніла від незвичної для неї чоловічої уваги. «Якщо він торкнеться, її я закричу», – подумала Анжеліка. Резкатор узяв Абігель за руку, і Анжеліка здригнулася, наче це вона відчула його дотик. Він повів Абігель на ніс корабля і почав щось показувати їй далеко, якусь далеку білу смужку, що сяяла в променях сонця. Це були льоди про які всі вже встигли забути через тепло, що несподівано прийшло. Потім, невимушено спершись на перила, він з усмішкою на губах. Вони ані трохи не змінилися, залишилися такими ж красивими. Став уважно слухати свою співрозмовницю. Анжеліка уявила собі, як зараз має почуватися Абігель. Спочатку налякана знаками уваги з боку такої грізної особи, вона потроху заспокоїться і піддасться чарівності його розуму. Підбадьорена тим, що її розуміють, захоплена розмовою, яка спонукає виявити все найкраще, що у ній є, вона пожвавиться. І одразу стане помітно, якою ясною, розумною красою відмічено її ніжне обличчя, що в інший час не завжди розглянеш через її надто суворе виховання. Вона говоритиме чудово, висловлюватиме тонкі сучення і в спрямованому на неї погляді прочитає повне схвалення. Проста розмова з ним закарбується в її пам'яті так, ніби ці кілька хвилин вона прожила в іншому світі, зовсім не схожому на світ її одновірців. Ось так цей спокусник безпомилково знаходить шлях до жіночих сердець. Але тільки не до мого, злилася Анжеліка. Він ані трохи не трубує себе старанням сподобатися мені, швидше навпаки. Так само безпомилково, як він умів зачаровувати, він зумів уразити її в серце. Чого він домагається у мене на очах, зачаровуючи Абігель? Хоче викликати в мене ревнощі? Продемонструвати мені свою байдужість? Дати зрозуміти, що на його думку ми обоє вільні? І чому саме Абігель? Мабуть, він вважає себе вищим за всі закони і людські і божі. Виходить, узи шлюбу для нього ніщо. Ну, нічого, я примушу його зрозуміти, що закони все ж таки існують, і що для нього вони писані теж». «Я його дружина, і нею залишусь, я його не віддам». «Не бийте так сильно вальком», – знову заговорила пані Карер, що прала у тій самій балії і в тій же скупо налитій воді. «Ви змарнуєте білизну, а ми не скоро зможемо купити іншу». Невже він думає, що вона потрапить на ці його грубі хитрощі і надасть йому нагоду відігратися, звести з нею рахунки? Вона жила при дворі у цьому зміїному гнізді. Але й там не дала втягнути себе в гидкі інтриги придворних. Не піддасться вона й тепер. Хоча він зумів зробити їй дуже боляче. Адже він, Джо Фрей, завжди був її вічним коханням. Ні, вона не буде чіплятися за нього, якщо він її не бажає. І тим більше не розписуватиме, як важко їй жилося. Про що він, здається, й не підозрює. Насильно милою не будеш. А намагатись викликати в чоловікові докори совісті, щоб тим самим повернути кохання, це і дрібно, і безглуздо. Навіщо нагадувати йому, що на дно життя вона скотилася через нього? Адже він на той час теж змушений був захищати своє життя. Їй невідомо, які страхи він при цьому відчув. Про них він знає один. Якщо вона його по-справжньому любить, вона не додаватиме до його колишніх страждань нові. Твердо вирішивши, що не дасть звести себе з розуму, Анжеліка намагалася приборкати найбурхливіші почуття, що охопили її. Вона не дозволить собі віддатися ні надіям, ні зневірі, ні обуренню. У ній не повинно бути місця ні для чого, крім спокою та терпіння. Вона немов друга полюбила старого Голдсборо за те, що він допомагав їм не віддалятися одне від одного. Скрипляча суденце, таке самотнє у свинцевих водах океану, з'єднувало їх і утримувало від непоправних вчинків. Їй хотілося, щоб їхнє плавання ніколи не закінчувалося. Резкатор попрощався за Бігель і пішов з бака, спустившись трапом біля правого борту. Пані Карер підштовхнула Анжеліку ліктем і, нахилившись до неї ближче, прошепотіла – я з 16 років мріяла, щоб якийсь пірат на кшталт цього викрав мене і відвіз морем кудись на чудовий острів. «Ви?» – промовила приголомшена Анжеліка. Дружина адвоката весело підморгнула. Це була схожа на чорну мураху жінка, дуже діяльна і абсолютно неприваблива. Її пошитий за модою провінції Ангумуа Чепець завжди туго накрохмалений, був настільки високий, що здавалося ось-ось розчавить її тендітне тіло». Проте насправді Марселла Карер була жінка міцна і народила 11 дітей. Блиснувши очима за склом окулярів, вона підтвердила. Так, я. Що ж що у мене завжди була жива уява. Я й зараз іноді згадую про цього пірата із моїх мрій. Уявляєте, що зі мною було, коли я побачила так само живцем та ще й за кілька кроків від себе. І подивіться, як багато він одягнений. І потім ця маска. Я від неї просто тремчу. «А я, красунні мої, скажу вам, звідки він?» – промовляла пані Маніго таким тоном, яким оголошують важливі звістки. «Не в образу пані Анжеліці буде сказано, але я думаю, чи не знаю я про нього більше, ніж вона?» «Це б мене здивувало!» – крізь зуби кинула Анжеліка. «Та кажіть, що ви знаєте!» – защебетали пані, відразу підійшовши ближче. «Він іспанець, італієць, турок!» «Нічого подібного, він із наших країв», – промовила Комушка з тріумфуючим виглядом. «Із наших країв? Із Ларошелі?» «Хіба я сказала з Ларошелі?» – пані Маніго знизала своїми широкими м'ясистими плечима. «Я сказала, що він із наших країв. Це означає, звідти ж звідки я». «З Ангулема?» – хором вигукнули ларошельські пані в порівів буріння та недовіри. Не зовсім, трохи на південь, з Тарба або з Тулузи, та швидше за все з Тулузи, додала вона неохоче. Але все одно він дворянин заквітанії, гасконець, пробурмотіла вона з гордістю, і її запливлі жиром очі переможно блиснули. У Анжеліки перехопило горло. Вона готова була розцілувати товстуху, але стрималася, сказавши собі, що з її боку нерозумно так розчулитись через речі, які того не варті. Яка користь від спогадів тут, на краю моря темряви, де холодними вечорами по небу розливається сяйво, яке грає всіма кольорами веселки. Спогади, як засушені квіти із частинками рідної землі на корінні, яке кожен носить біля серця. Як я це дізналася? Продовжувала тим часом дружина судновласника. Для людини розумної, мої милочки, це пара дрібниць. Якось зустрівши мене на палубі, він сказав, «Пані Маніго, у вас анголемський акцент. Слово за слово, і ми почали говорити про наші краї. Пані Мерсело, дружина паперового фабриканта, задовольнивши свою цікавість, вважала за краще утриматися від захоплення. Чого він вам не сказав, моя Люба, так це того, чому він носить маску, чому уникає зустрічей з іншими судами і чому вже багато років, покинувши рідні краї, мандрує морями. Не всім залишатися вдома. Дух пригод дихає, де хоче. «Дух пригод, краще скажіть, любов до грабежів». Обидві жінки скоса подивилися на Анжеліку. Завзятість, із якою вона відмовлялася розповісти їм докладніше про Голсбору та його капітана, з кожним днем здавалася їм усе більш підозрілою. Вимушені сісти на судно без прапора, яке невідомо, куди пливе, вони вважали, що мають право на роз'яснення. Але Анжеліка з непроникним виглядом мовчала, прикидаючись, що нічого не чує». Жінки зрештою пішли, щоб розвісити на снастях плоди своєї праці. Потрібно було скористатися останніми променями цього чудового сонця, адже незабаром його змінить холод північної ночі, який кожну випрану сорочку може перетворити на сталеві обладунки. Але в день, коли небо бувало безхмарним, а повітря напрочуд сухим, на палубі ставало дуже тепло і приємно.